Tá ao vivo? Alô? Tá ao vivo isso aí? Tá ao vivo? Peraí, tem que consultar o VAR então. Se não tá ao vivo, peraí. Consulta o VAR aí, põe na tela. Tá ao vivo? Tá ao vivo! Saudações ao viverdes a todos, com o VAR e tudo. Eu sou Conrado Cacáce, está começando mais um Periscatso. Live que vai até vocês toda segunda e sexta-feira Aqui no nosso canal no YouTube Periscato ao vivo Deixe seu like Eu tenho que falar Será o um departamento de marketing me demite Eu tenho que falar Tá, então deixe seu joinha Sabe as coisas? Mas deixa mesmo, né? Já que eu tô falando, vai lá, dá o joinha tá tudo certo e a gente continua tudo amigo. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se para receber todas as notificações. Vai ter novidade nas próximas semanas no Verdazo, tá A gente vai ter mais drops, a gente vai ter mais entradas durante a semana, à tarde, de manhã, a qualquer momento... Não, não vai ter musiquinha do plantão Mas que a gente vai entrar a qualquer momento, vai Tá? É, então inscreva-se, né? Pra ser avisado porque, né? Aconteceu novidade aí a gente entra de bate pronto Valeu, rapaziada Muito bem Vocês viram que eu tô animado hoje? Primeiro que minha gripe foi curada, né? Sexta-feira eu tava baleado Sábado fui pro sacrifício Tomei infiltração no vestiário né? O professor pediu pra eu se doar 110% Então fui pro sacrifício e fiz aquela narração meia boca ali Que vocês estão acostumados já Porque o Zanholo não pôde fazer o jogo e... Mas acho que deu tudo certo e Errei o gol dos caras, né? Mas tudo bem O nosso eu acertei, que é o que importa E... e amanhã eu vou fazer de novo, tá? Só que amanhã é Libertadores. Puta, amanhã... Eu, eu, eu tô achando estranho a nossa torcida... Que parece que não é véspera de um jogo desse tamanho. É um jogo gigante amanhã, gente. É um jogo gigantesco amanhã. Palmeiras e Grêmio, na verdade Grêmio e Palmeiras... Direto da Arena do Grêmio. Dessa vez os dois times com força máxima. Claro, que está disponível. E vai ser um jogo de arrebentar. Vai ser jogo... E o Palmeiras tem que aproveitar a chance do gol fora. Né? Porque depois vai ser... A o... gente de decide a vaga em casa. A vantagem do gol fora é deles. A gente vai ter a vantagem do mando, da torcida, da pressão, etc... Mas a vantagem do gol fora, que é uma boa vantagem, também vai ser deles, o que acaba... Uma, uma vantagem anula a outra, né? Então, a, amanhã a gente tem que fazer valer a nossa. A gente tem que tentar marcar gols. Se a gente perder de 3 a 2 é excelente. É, excelente não é, né? É bom. Eles, perder de 3x2, eles jogam pelo empate. É, mas não é mal, não é ruim, não. Tá, tem que marcar gols. Claro que isso não vai acontecer. Ou tende a não acontecer. Por quê? Porque o Filipão não vai ser aquele cara que vai meter o time pra frente. Pode fazer gol e pode tomar. Não é esse o estilo dele. O escolarismo não é isso. O escolarismo é jogo de xadrez, tudo bem previsto, sem né. Quanto menos imprevistos, melhor. Tranca o jogo. Jogo bem tático disciplina defensiva e no jogo de chances. Né? A chance do Palmeiras arrumar um gol no contra-ataque é maior ou menor do que sofrer um gol deixando o adversário avançar até a nossa intermediária. Essa, a síntese do escolarismo é essa. O Filipão deixa o adversário atacar, mas não é que ele deixa tomar sufoco, ele dá espaço para o adversário. Ele atrai o adversário para o campo defensivo para ter mais campo para o contra-ataque. É, é, é a filosofia de jogo do Filipão. Quem não entendeu isso ainda, por favor. Né? Então, assim, não, eu não acho justo quando fala assim ah, é retranqueiro, ah, ele é defensivo, ele não prioriza o ataque. Não, é jeito de atacar. O fato dele atrair... O adversário para o campo de defesa não quer dizer que ele é defensivista, quer dizer que é um jeito dele armar o ataque. Para ele, o ataque tem que ser rápido, tem que ser um bote mortal, não pode ser que ele tá até achar, a não ser quando o adversário uh, não permite que seja dessa forma. Como? Se o adversário também ficar apostadinho, aí a obrigação passa a ser a do Palmeiras, aí tem que jogar com a bola no pé, mas não é assim que o Filipão gosta de jogar. É, no jogo em Porto Alegre O Grêmio vai fazer isso? Não, o Grêmio vai vir pra cima Do jeito que o Filipão quer Vai dar o contra-ataque pra gente? Vai dar o contra-ataque pra gente é, Então Tudo vai depender Da primeira linha né? Como o Palmeiras vai armar a primeira linha? Vai ficar firme? Como foi no primeiro tempo Do jogo, que foi com o time misto Foi excelente O primeiro tempo do Palmeiras sábado contra o Grêmio e o Palmeiras jogou bem também no segundo tempo os caras acharam um gol num no, no chute improvável da intermediária, quer dizer, a defesa estava bem armada, ah, mas se ele não desse esse espaço é, dificilmente é, o Grêmio é, é, conseguiria fazer esse gol, será? será que se o Palmeiras ficasse com a bola tentasse ir para frente, não ia dar exatamente o espaço que o Grêmio precisaria para penetrar na nossa defesa? Não tem como saber, né? Então, talvez o Grêmio empatasse do mesmo jeito. Então, assim, eu gosto mais de, de ter essa posse de bola para defender. A gente tem mais controle. Ainda mais quando a gente tem jogadores qualificados. Talvez essa filosofia do Filipão ainda seja um resquício do tempo que ele treinava porra, um time cascudo. Um time com jogadores mais guerreiros, não tão habilidosos... Por quê? Por exemplo... Quando ele pegou a seleção brasileira... Na Copa de 2002... O jogo dele não era assim... Ele mudou o jeito dele jogar... Então... Ele tem material para fazer diferente... Eu não digo melhor... Ele tem material para fazer diferente... Quando dá certo... Ah... Escolarismo... Filipão na veia... Dá contrato vitalício para ele... É, agora, quando toma um gol no final, é retranqueiro, velho, não sei o que, fora. É o velho bipolarismo palmeirense, né? Tetelestai. Tete, tete Cara, é difícil teu nome, hein? Criativo, pelo menos. Diz que amanhã é 2x1 um para nós. Muito bem, muito bem, muito obrigado pelo apoio. É, e começou a chavecaria aqui, até até chaveco aqui no, no chat do Verdade, vocês dão não um nó é e pingo d'água, hein, vocês tá louco Mas vamos lá, que toca Stones, o Douglas pediu para tocar Stones É, toca Stones, fala alguma aí, que eu vou soltar um trechinho para vocês, se eu souber, né é... Muito bem. Eu, eu admito para vocês que eu tô... Extremamente... Ansioso pro jogo de amanhã. Mas muito, muito, muito ansioso. É, porque virou a chavinha, né? Até sábado eu não tava, eu tava assim... Você tinha o jogo da Libertadores no horizonte ali, mas... Cara, de ontem... Ontem à noite já começou a dar o friozinho na barriga. Gente... É quartas de final de Libertadores. Semana que vem, a gente vai saber se a gente está ou não na semifinal. Daqui uma semana, daqui a oito dias. A gente vai saber se a gente está ou não na semi da Libertadores, que é o mesmo lugar onde a gente estava ano passado e acabou eliminado por Boca. É, e lembrando que agora é final em jogo único. Ou seja, passando pelo Grêmio, estaremos a três jogos do título do bicampeonato da Libertadores. É, estamos a cinco jogos. Cinco joguinhos de nada. É nada. Dois é sim. São cinco puta jogos. <risos> Não importa com quem for, né? É, cinco puta jogos. De arrebentar o coração. E amanhã é o primeiro deles. E a história né, desse confronto, Palmeiras Grêmio, é espetacular. Né? E o Filipão do outro lado. Que é mais interessante ainda. Os grandes confrontos. Entre Palmeiras e Grêmio na história, o Filipão era o técnico do Grêmio. Então a gente pode lembrar. É... Copa do Brasil 95, Libertadores 95. É... Libertadores 95 foi demais, né? Libertadores 95 foi demais. Foi 5x0 lá e 5x1 aqui. Vocês, vocês lembram disso? Vocês eram, vocês eram nascidos em 95? Quer dizer, vocês tinham idade para acompanhar futebol? Nascido acho que todo, a maioria era. Mas vocês já acompanhavam futebol? Tinha idade? Quer dizer, para 95, para cá, são 5, 19, 24 anos. Então vocês têm que ter no mínimo 30, vai? Para lembrar alguma coisa daquilo. É... Então para quem não tem 30, eu vou contar a história. Jogo de ida, lá em Porto Alegre... É... Que fase era? Quartas de final, eu acho também. Não tenho certeza agora. Mas era no mata-mata. E o e Palmeiras com o time... Assim, o time de 94 tinha sido desmontado. né Mas ainda tinha o Rivaldo. Então a gente perdeu o Evair. Perdeu o César Sampaio e perdeu o Zinho. O Edmundo já tinha saído também. Já tinha ido pro Flamengo, lá para os bad boys. Então a gente ainda tinha o Roberto Carlos, o Antônio Carlos, o Clebão. A gente ainda tinha o Rivaldo. Flávio Conceição. O time era bom. É... Veio o Valber, né, pro lugar do Zinho, era um meia bom. Só que pro lugar do Evair veio o Nilson, que era meia boca. Eu não sei onde o Brunoro estava com a cabeça para trazer o Nilson, para substituir o Evair. É... E pro lugar do César Sampaio veio o Mancuso. O Rincon acho que ainda estava também. era um bom time, mas não era forte como o de 94 e também não era mais o Luxemburgo era o, era o Carlos Alberto Silva é, o, Palmeiras, o Luxemburgo saiu do Palmeiras que quis é, veio o Valdir Espinosa no lugar dele, não deu certo aí o Palmeiras contratou o Carlos Alberto Silva faleceu aí alguns anos atrás É, que era um bom técnico, mas Luxemburgo tava voando, né? Então aquele time de 95 foi uma transição, né? Entre o de 94 e o de 96. Ah, que óbvio. Não, é porque o time de 94 e de 96 eram bem diferentes. Então o de 95 foi um meio termo entre os dois. Foi exatamente a transição. É, então não era um time assim, claramente superior. Tanto que Não ganhamos nada em 95, né? Não ganhamos brasileiro, não ganhamos paulista, não ganhamos porra nenhuma. Mas chegamos perto na Libertadores. Porque esse confronto com o Grêmio foi espetacular. A partida de ida lá no Olímpico, estádio Olímpico, que já foi, foi desativado já há oito anos. Sete anos. Sete anos. 2012 foi desativado. É, a semifinal da Copa do Brasil de 2012 foi lá no Olímpico. É. A puta rivalidade Luxemburgo contra Filipão, Palmeiras e Grêmio. É aquela coisa bem raiz mesmo. É, era demais, era demais, gente. Vocês que não viveram isso, era demais. O Thiago Veiga tá lembrando aqui. Já chego, já chego nesse lance aí que você tá falando, Thiago. Mas obrigado aí pelo apoio. E começa o jogo equilibrado. De repente quebra o pau. E o juiz era um carioca chamado Cláudio Cerdeira. E ele expulsou dois jogadores do Palmeiras e nenhum do Grêmio. Ele expulsou apenas o Valber e o Rivaldo. Ele expulsou com 10-15 minutos de jogo. E quebrou o pau. Então era para ter expulsado o Dinho do Grêmio, era para ter expulsado o goleiro do Grêmio, que era o Danley. Quebrou o pau? Quebrou o pau. Puta amadorismo dos dois times, né? Deve, com 15 minutos quebrar o pau no primeiro confronto. que Tava muito tenso. O Arce jogava no Grêmio. O time do Grêmio era um time o Timaço. Paulo Nunes jogava no Grêmio. Jardel, né? E, mas quebrou o pau. Lembrar os jogadores do Grêmio? Arce, Rivarola. O Roger, Roger Machado, se não estiver enganado, posso estar cometendo alguns enganos aqui, porque eu estou falando de cabeça. É, o Dinho, o Os Carlos Goiano, eu acho, Carlos Miguel, Paulo Nunes, Jardel, Arilson, não era isso? Não, era um puta time. E... e aí expulsou dois do Palmeiras, acho que já estava 1x0 para o Grêmio quando isso aconteceu. Aí, bicho, aí desequilibrou completamente o jogo, né? E o Sérgio tava no gol do Palmeiras, também não tava numa noite feliz. Aliás, eu nunca gostei do Sérgio, tá? Assim, como goleiro, como pessoa, ótimo. Puta cara legal, puta palmeirense, puta cara ponta firme. Mas no gol ali, ele era mais ou menos. É que ele sempre teve em times, nem, nem sempre, vai? Na década de 90, ele tava em times muito bons, então ele acabou ganhando os títulos precisou dele na década de 2000 ali, quando o Marcos se lesionava a gente viu exatamente o que era o Sérgio né? e naquele jogo de 95 ele foi muito mal apesar do Palmeiras estar com 2 a menos e foi 5 a 0 pro Grêmio 5 a 0 no mata-mata na ida aí você fala, fudeu né tem o que fazer é... Bom, veio a volta eu fui pro jogo. Eu tenho que ir. Minha obrigação. Como ser humano, ir. Né? E fui. Não, não tava cheio não a palestra. Aliás, foi um jogo que é, tava com os problemas estruturais ali no, na arquibancada. Então teve, tinha um pedaço do palestra ali que tava interditado. Então nem podia encher. Mas mesmo assim, mesmo nos lugares onde tava liberado, tinha lugar vazio. Porque tava 5x0, né? Então devia ter umas 14, 15 mil pessoas, no máximo. Jogo de libertadores, mata-mata de libertadores. E o Palmeiras começou metendo gol. Meteu gol, meteu 1x0, meteu 2x0. Acho que o primeiro tempo acabou 2x0. Até o Amaral fez gol. O Amaral não tinha feito, nunca tinha feito gol na vida. Fez gol naquele jogo. O Cafu fez gol. E aí... Começa o segundo tempo... Ah, desculpa. Ah, começou o jogo 1x0 pro Grêmio. Gol do Jardel. E aí o Palmeiras tinha que meter 6. E aí terminou 2x1, acho. Terminou, eu lembro que terminou 2. Como eu disse, eu tô falando de cabeça, posso estar falando besteira. Mas terminou acho que 2x1 o primeiro tempo. Pô, precisava fazer 4 no segundo tempo. Quando o Jardel fez o gol, com 5 minutos do primeiro tempo, a torcida do Grêmio começou a contar até 6. Tipo, vocês não vão fazer 6 nunca. Eles gritavam: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zoando mesmo. E começou a sair gol do Palmeiras. 1, um, 2, vira. Começa o segundo tempo: 3. Aí o quarto gol demorou um pouco para sair. Saiu. Aí o quinto gol saiu, tipo, aos 40 do segundo tempo. Porra. 40 do segundo tempo. Tinha 5, 10 minutos de jogo ainda. O Grêmio, com calção borrado. Falou, não acredito que a gente vai tomar seis gols dos caras. Porque o Palmeiras tinha metido cinco e tava uau, em cima. Eu Tô arrepiado, gente. E... E aí o Palmeiras massacrou o Grêmio. No último lance, o Mancuso pega uma bola ali da meia lua, emenda um foguete. A bola passa dois dedos do travessão. E foi a última chance do jogo. Eu tava, eu tava embaixo do placar do palestra. Então eu vi esse lance do Mancuso é, bem de frente e sem a perspectiva da altura, né? Eu tava vendo de cima para baixo. Então, na hora que saiu o chute, eu falei, meu, vai ser um golaço. E quando a bola passou ali pelo gol, foi aquela fração de segundo, né? O gol ficou aqui preso na garganta. Aí você olhava para a torcida do Grêmio, tava mais ou menos perto né de onde eles ficavam. Eles desesperados. E você vê o Filipão desesperado na beira do campo e o alívio dos caras do Grêmio quando o jogo acabou, mas assim, eles saíram como quem levou uma surra, eles levaram, né só não foi literal, mas levaram uma surra, eles não tinham nem força para comemorar a classificação, porque eles levaram de 5 a 1. E a torcida do Palmeiras saiu comemorando, mesmo sem a classificação. Então foi a eliminação mais... mais linda da história do Palmeiras. Foi essa da Libertadores de 95. No mesmo ano teve a Copa do Brasil, né? Os dois times avançaram na Copa do Brasil. Foi 95 ou foi 96? Agora já não tô lembrando. Eu acho que foi 96, porque em 95 o Grêmio foi campeão, né? Em cima do Corinthians. Tá vendo? Eu tô ficando velho já, começo a esquecer das coisas. Mas enfim, é, foram vários confrontos. Palmeiras e Grêmio. É... Teve um no Campeonato Brasileiro de 91, quando o Palmeiras ainda estava na fila. Acho que nas oitavas ou quartas de final. O Palmeiras acabou eliminado 2x0 lá no Olímpico. Ganhou aqui, foi eliminado lá. Gol de Nilson e Wilson. Nilson que depois era esse Nilson que veio acabar jogando no Palmeiras. O que mais? Teve, não, teve o da Copa do Brasil de 2012. Eles eliminaram a gente na Copa do Brasil de 2016. Gol do Everton Cebolinha. No Allianz Parque já. É, que, aliás, aquele jogo foi a virada na vida do Grêmio, né? Graças ao Alione. O Alione deu essa, esse boi pro Grêmio. O Alione fez uma falta idiota ali na lateral da área. O Palmeiras estava com o resultado na mão, estava avançando, né? Tava ganhando de 1 a 0 E acho que tinha sido 2x1 um pro Grêmio na ida, eu sei que 1x0 um classificava o Palmeiras, é, e aí o Alione fez uma falta idiota ali na, na lateral da área, o Grêmio bateu rápido, então, o Cebolinha foi... aí foi expulso, né, foi expulso o Alione, e aí com 1x0 um o Palmeiras não conseguiu segurar a pressãozinha do Grêmio, fez um gol aqui aos 32, 33 do segundo tempo, gol do Everton, e aí o Grêmio avançou, ganhou a Copa do Brasil, no ano seguinte ganhou a Libertadores, E foi jogar a final do Mundial com o Real Madrid, graças ao Alione. Porque provavelmente o Renato ia cair se, se não passasse a Copa do Brasil. Né? Foi o ponto da virada do Grêmio na, na década. Aliás, o Grêmio não estava ganhando campeonato nenhum. Vejam na história do Grêmio quantos campeonatos o Grêmio ganhou antes dessa Copa do Brasil de 2016. Quantos anos sem ganhar título. Só Gaúcho, né? Um outro Gaúcho lá que ganhava. O Grêmio estava numa seca de título desgraçada. E o Palmeiras ressuscitou o Grêmio nesse jogo. 96, né? 95, 95 o Corinthians foi... Não foi 95 que o Grêmio ganhou a Copa do Brasil em cima do Corinthians? O Tite era o técnico, inclusive. Não foi isso? Ajudem aí a lembrar. Ah... Muito bem. Antes de continuar, eu quero dar um recado aqui para vocês. Olha aí. É a palestra custom. A palestra custom é um serviço... Para começar, você olha o capricho dos caras já no logo, né? Olha que logo bonito. Olha que, que conceito de logo bonito. Então, é esse bom gosto que vai ser usado... Na customização do seu carro, como essa porkombi aí, por exemplo. A porkombi é a Kombi palmeirense, a Kombi verde-branca, a Kombi que vai ser usada para tirar onda sábado à tarde, domingão à tarde, dia de jogo do Palmeiras, comemorando o título. Já pensou? Todo mundo na porkombi? Gritando: é campeão, olha o Fusquito, manda a foto nova do Fusquito aí, Evandro. Olha o Fusquito, homenagem à camisa do centenário. Então você pode fazer um carro temático, né, com o tema do Palmeiras, ou com o tema do que você quiser, ou pode reformar o seu carro antigo, como esse Opalão, como essa Kombi, né, simplesmente dar um, uma recupera fazer a recuperação do carro, fazer a funilaria, fazer a tapeçaria, fazer o motor, fazer a suspensão, fazer escapamento, fazer tudo, recuperar o carro antigo, deixar ele zero bala, Né, você pode fazer isso para curtir o carro, você pode fazer isso para investir, né, para depois revender e ter um ganho maior. Então aí você é que decide qual vai ser ah, o uso da, do seu carro velho, né, que vai ser recuperado pela Palestra Custom, trabalho feito com um capricho incrível, Da equipe da Palestra Custom, liderada pelo Evandro, meu amigo Evandro, um grande abraço, ele que é fã do Martorelli Você vai pegar o telefone, vai ligar para o Evandro ou vai mandar um WhatsApp para o Evandro e vai falar assim Olha, eu vi lá no Verdazo que você pode recuperar a caranga do meu tio Você que tem aquele tio, que tem aquele carro velho, caindo aos pedaços, pô, chega nele e fala assim ó, Vamos dar um jeito na caranga aqui, tio Vamos pegar essa jabiraca aí e deixar ela lustrando? É isso aí. Você vai na palestra custom, fala com o Evandro e combinam como vai ser o projeto, né? o que vai ter, o que não vai ter, como vai ser, né? qual figura vai ter, que cor que vai, onde vai ser cromado, onde vai ser... O que vocês quiserem. O Evandro vai passar um orçamento para você que você não vai acreditar. Assim, como é que você consegue fazer tão barato? É porque o Evandro é muito experiente nesse, nesse ramo, conhece todos os atalhos. Aquele jogador experiente que conhece os atalhos do campo é o Evandro da palestra custom. Você vai ligar para ele, vai conversar com ele, ele vai te passar orçamento e você vai sair com uma caranga nova, caprichada, lindona, com assinatura da Palestra Custom, palestracustom@outlook.com ou telefone WhatsApp 017-99-632-1167, Palestra Custom, com assinatura do Martorelli, é goleiro, é goleiro bom né mano, tá certo você, muito bem, Eu vejo a nossa torcida, pessoal, um pouco apreensiva diante do, do desempenho do Palmeiras depois da Copa América. Mas vamos parar para pensar. Foram 10 jogos já. Ai, mas o Palmeiras não ganhou nenhuma. Não ganhou nenhuma no Brasileiro, porque ganhou duas. Que é pouco. Ok, é pouco. Ganhar duas em 10 é pouco. Mas ganhou duas partidas importantes de mata-mata. Ganhou do Internacional e ganhou do Godoy Cruz em casa nos dois mata-matas. Contra o Internacional foi a primeira partida depois da volta. Palmeiras jogou bem. Palmeiras jogou bola. Só que... O escolarismo, mais uma vez, mostrou que... Vive de apostas e, às vezes, quando você aposta, você perde. Na verdade, qualquer esquema vive de aposta. Né? E nenhum esquema é certeza de nada. Você tem probabilidades. Então, se você escolhe jogar como o Filipão, trancando os espaços, sendo letal no contra-ataque, é aquela coisa. qual é a... O que tem mais chance de acontecer? Um gol no contra-ataque ou você tomar um gol na pressão do adversário, mesmo com a, linha... Com a primeira linha bem fortalecida? É... é um confronto de chances, de probabilidades. Assim como se você jogar aberto, como joga o Fernando Diniz, qual a probabilidade de você tomar um gol, deixando a defesa toda escancarada, como ele faz, mas jogando lá com um monte de jogador na frente, tocando bola, toque bonito e tal. É um duelo de probabilidades. Qual a probabilidade que vai acontecer mais? No caso do Fernando Diniz, está acontecendo muito mais dele ele tomar gol. Por quê? Porque a defesa dele é muito fraca. Porque ele toma gol, porque ele tenta sair jogando com a bola dominada com jogadores que tem o nível do 15 de Jaú. E não o nível do Barcelona, né? para poder sair tocando bonitinho e tal. Mas não dá, né? Então é uma questão de avaliar as probabilidades. Eu acho que o Filipão pode alterar um pouco a estratégia. Por quê? Porque ele tem peças para isso. Ele não precisa sabe, fazer esse jogo tão vertical... Ele tem jogadores de qualidade, que conseguem envolver o adversário tocando e não simplesmente sabe, em três passes sair na frente do gol, como foi o gol, por exemplo, do Dudu contra o Grêmio no sábado. Não precisa ser só assim. Essa é uma arma boa. Você pode, em momentos do jogo, utilizar essa estratégia e, de repente, você, fala, você ganha um pouco mais de campo. É até legal porque você confunde o adversário. Né? É, mas, enfim, o Filipão é o Filipão... O Periscatos, é o Periscatos, coitadinho do Conrado, né? Aliás, deixa eu tirar meu nome daqui E vou colocar o scroll do apadrinhamento Que é importante vocês ficarem padrinhos do nosso projeto Peço a vocês que olhem com muito carinho Esse link que está passando aqui embaixo E se tornem padrinhos do nosso projeto Para a gente crescer cada vez mais Você que gosta do nosso trabalho A gente precisa do seu apoio Você que está adiando aí, ah, É agora, vai lá, meu, vai lá Apoia o Verdado. Você que já faz o Avante e apoia o Palmeiras, agora você apoia o Verdado. Mas, mas enfim, o Palmeiras naquele jogo contra o Internacional fez aquela aposta né, e ficou no 1x0. Depois tomou o castigo. Antes do segundo jogo contra o Inter, teve o jogo contra o São Paulo. O São Paulo jogou muito melhor que a gente no primeiro tempo. Fez 1x0. O Palmeiras jogou bem melhor no segundo tempo. O gol foi meio achado, mas isso faz parte. Assim como o Grêmio achou um gol no sábado, o Palmeiras também achou um gol contra o São Paulo. É aquela coisa. Acontece lá, acontece a favor, acontece contra. Essas coisas do futebol acontecem para os dois lados. O que não está acontecendo para os dois lados é a arbitragem. Né? E é aí, aí que eu vou chegar. Então o Palmeiras jogou bem contra o Inter, mais ou menos contra o São Paulo. Mais ou menos contra o Inter no segundo, perdeu de 1 a 0, que é um resultado normal no mata-mata, na volta, segurou a pressão. Tomou o segundo, o VAR anulou, né só que teve um pênalti a favor que o VAR também anulou. Sempre arbitragem, polêmica, e, e acabou sendo eliminado nos pênaltis. Tá? Então até aí não era nenhum desastre. Contra o Ceará, o time foi jogar com a cabeça dispersa. Ainda estava com a eliminação na cabeça, com o Godoy Cruz pela frente. E um jogo lá em Fortaleza, no meio do caminho. Então, puta, foi né? uma puta viagem longa. O Palmeiras jogou melhor. O Palmeiras foi roubado porque teve um pênalti a seu favor que a arbitragem não deu. Podem pegar isso. Às vezes a gente nem lembra, né? Eu lembro porque eu fui lá pesquisar. Eu também já não lembrava mais. Mas teve um pênalti para Palmeiras que o juiz não deu. E o Ceará achou dois gols que só dava Palmeiras o jogo inteiro. Mesmo com assim não tendo sido a melhor das partidas. O time estava disperso. Não estava concentrado. E o Ceará não estava jogando tão bem quanto está jogando hoje. O Ceará estava em ascensão. Hoje o Ceará está jogando, jogando muito melhor do que estava jogando naquela época. Mas, mesmo assim, foi suficiente para ganhar. Da gente, de 2 a 0, tirou nossa invencibilidade de 340 jogos no Brasileiro, sei lá quantos jogos o Palmeiras não perdia. E aí começa a ter uma sequência de resultados ruins, né? Puta, e agora? Libertadores. Godoy Cruz. Primeiro tempo, 0x0. Meu Deus. 0x0 classificava a gente. Né? É... Não, na verdade, não. Daí a gente foi pra Argentina. Tomamos 2x0. Reagimos. Né? O Felipe Melo fez o primeiro gol. Segundo gol. Então foi um jogo que, ufa, Então acabou a oscilação, né? Palmeiras voltou ao normal. Aí veio jogar com o Vasco aqui. Aí foi uma porcaria de jogo. Foi o pior jogo de todos. O jogo contra o Vasco. E aí a gente pode começar a pensar, pô, teve a, aquela turbulência na Argentina, derrota no Ceará, eliminação na Copa do Brasil, tudo isso na cabeça dos jogadores, aquela pressão. Toma um gol com dois minutos. Gol Mandrake, porque o Thalisson se apoia em cima do Thiago Santos. Gol ilegal do Vasco. É, o Palmeiras reage empata o jogo com 14, 15 minutos, né? Gustavo Scarpa E pênalti. E... E aí o Palmeiras tem 80 minutos pra fazer 2x1 e não consegue. Então foi um jogo muito ruim. Foi o pior de todos. E aí a gente fala, pô, tá acontecendo alguma coisa. Aí vamos ver o que que tava acontecendo. O Palmeiras estava sem ritmo. O Palmeiras... Perdeu o ritmo, perdeu a, a concentração e, e a sequência, a viagem Aquela sequência de quatro jogos fora São Paulo Fora, né? Foi, na, foi aqui na cidade, mas foi fora de casa então, São Paulo é, Inter Ceará E Godói com Quatro jogos fora então, Você não tem aquele tempo de treinar na tua casa sabe, De botar a cabeça no lugar Você começa a levar a paulada eliminação derrota Fala, meu Deus o que está acontecendo né é... e aí o Palmeiras voltou para casa não conseguiu focar a partida contra o Vasco por quê porque tinha partida contra o Godoy na frente e pô Godoy Libertadores Libertadores não focou então foi uma partida horrível contra o Vasco aí sim foi jogar contra o Godoy e foi ruim o primeiro tempo Aí no segundo tempo engrenou e fez 4x0 Porque o Godói também é um time muito fraco Mas o Palmeiras deu sinal de reação Ah, beleza E aí vieram Jogos bons Depois do Godói Cruz Viu o derby O Palmeiras jogou bem Quem foi o melhor em campo foi o Cássio Ele jogou contra o Bahia O Palmeiras jogou muito bem Um assalto. Assalto vergonhoso. Vocês lembram? Foi semana passada. E agora contra o Grêmio, mais um assalto. O Palmeiras jogou melhor. Primeiro tempo do Palmeiras foi excelente contra o Grêmio. E vamos lembrar que é o time reserva do Palmeiras misto, vai. Tinha três titulares. O Everton, Gustavo Gomes e Dudu. Então... Uh... Mesmo a falta de resultado A gente não pode ser Resultadista A gente tem que pensar No futebol que o time está jogando E o Palmeiras está jogando um futebol Bom Não tão bom quanto no primeiro semestre Ainda falta alguma coisa Mas está jogando bem Está sendo melhor Que os adversários, está pressionando Está sendo uh, uh, dominante Em todas as partidas Então isso me basta o resultado é consequência e futebol tem dessas coisas tem o cara acertar um chutão de fora como acertou o desgraçado do Jumar do ops, David Brás que parecia o gol do Jumar tem roubo de arbitragem como aconteceu no jogo contra o Bahia um roubo vergonhoso vergonhoso e tem o goleiro fechar o gol como aconteceu com o Cássio fechou o gol, mas o que? fechou o gol Então, gente, eu tô muito esperançoso, tô achando que o Palmeiras tá jogando um futebol muito bom. E para fechar o raciocínio, ah, mas o Filipão, com esse jeito dele, ele arrisca muito. Ele tem uma oportunidade de mudar o jogo. Ele tem uma oportunidade de fazer o Palmeiras ficar com um pouco mais de posse de bola no campo de ataque com a chegada do Luiz Adriano. Que tem uma característica que nem o Borja, nem o Davidson, nem o Arthur tem. Que é de saber tocar a bola com precisão. O toque dele é refinado. O toque dele é, é bem superior. Deu para ver no jogo contra o Bahia. E ele se movimenta muito melhor. Ele não tem a, a, aquele jogo aéreo do Davidson, a tal da casquinha... É, mas ele pode fazer o pivô, ele pode se lançar Não precisa lançar a bola lá na altura da cabeça dele Põe no peito dele, ele põe no chão e toca a bola E aí o Palmeiras pode reter um pouco mais a bola no campo de ataque Não dá tanto a bola para o adversário Vai acontecer? Vai acontecer Mas menos Menos frequência, menos chances É aquele negócio do jogo de probabilidade Certo, Júnior Souza? que diz que amanhã não podemos sair sem o gol marcado fora de casa. O importante é jogar com inteligência, afinal são 180 minutos. Porém, vejo o gol fora como essencial. Também vejo exatamente como você. Parabéns. Concordo com você. Uh, o Celso falou que o Grêmio também era todo reserva. E daí? Reserva contra reserva, o Palmeiras jogou melhor. Não, não, você não pode é, é, diminuir a boa partida do Palmeiras, porque o time do Grêmio é na reserva. Ah... O Júnior pergunta assim: Aliás, eu vou botar vocês aqui, porque está aberta a sessão de perguntas. Ó, vocês aqui, ó. Bola está com vocês. Seus dromedários. Malditos! fazia tempo que eu não dava umas patadas, né? Gratuita. Malditos! <risos> Junior Duque, quando o Luiz Adriano e ceifadores estiverem 100%, o Luiz Adriano já tá. Quem você acha que deve perder espaço no elenco? Borja ou Davidson? Davidson. É... O Marcos Carçado, você cai numas umas armadilhas do, da, da frase feita do futebol, né Marcos? Difícil aceitar estar com três volantes e tomar gol da intermediária de zagueiro. Para começar, você não pode pôr, não existe mais no futebol atual, esse, esse carimbo de jogar com três volantes. É, o que existe é a função do cara tá... em campo, né? O cara tem uma função campo Ele não tem uma, uma posição Então já está falando Já não está certo Aí você fala assim, ah, é ridículo tomar gol de zagueiro O que importa que o cara é zagueiro cara? O cara tá com a bola no pé Ele enfiou o pé e fez o gol E vamos lembrar Que foi de uma jogada irregular Um lateral que era nosso Então quando a bola sai E é nossa O time já se posiciona para sair jogando E, de repente, o PP correu, pegou a bola e cobrou o um lateral. E os nossos jogadores falaram, porra, é nossa? E estavam é, não na posição correta por causa disso. Ou você não assistiu o jogo? Então, sabe que Essa mania de querer apontar dedo, sabe? É culpa não sei de quem. É inaceitável. Não é inaceitável, cara. Inaceitável é, é falta de vontade. Inaceitável é, sabe... É andar em campo, isso é inaceitável. Ah bom. ah, bom, aí você pôs a mão na cintura e falou: não aceito, e ponto! Ah, bom, mas sendo assim, né? Sendo assim, quem sou eu para discutir, né? Espero que você tenha ganho o seu brinquedo esse mês. Escreveu, podem ver o chat aí, não aceita e ponto. Tá bom. Vamos lá. É. Infelizmente ah, te... a maioria está concordando aqui comigo. Sinal que eu não sou tão louco assim. Eu acho que é um a zero para mim, Marcos. Filhos de Fasincani, essa foi boa. Foi boa, JP. É... O Wagner Fabre está dando uma força aqui. Obrigado, Wagner. Se você curte tanto o nosso trabalho, como está dizendo, que eu fico muito feliz, torne-se padrinho, cara, do nosso canal. Junte-se a nós. Junte-se ao nosso grupo de, de WhatsApp. Compareça compareça aos nossos churrascos. Seja um padrinho do nosso canal, do nosso site, do nosso projeto. É importante para o nosso crescimento. Muito obrigado pelas suas palavras. Pessoal só reclamando da arbitragem, né? E reclamando, tem muita gente reclamando da diretoria, do presidente, etc. Vamos lá. Eu vou repetir o que eu falei lá no grupo de padrinhos do Verdazzo. O presidente do, sendo avacalhado no grupo de padrinhos. Ah, porque não faz nada, porque não sei o quê, porque se fosse o Paulo Nobre. Vocês lembram o que o Paulo Nobre fez em 2016? Ele deu uma entrevista falando assim, que ninguém vai levar o título aqui na mão grande. Beleza, foi lindo, né? Foi midiático. E casou com o fato de que pararam de roubar o Palmeiras. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Alguém aqui acha que os juízes pararam de roubar temporariamente o Palmeiras naquela reta final ali de 2016 por causa da entrevista? Claro que não. Você acha que o juiz entra em campo e fala: "Nossa, o Paulo Nobre deu uma entrevista muito bravo, não posso roubar o Palmeiras". Claro que não. Gente, não é isso que resguarda os direitos do Palmeiras. Não é entrevista, não é o que se faz em público. Bastidor é por trás das câmeras, por trás dos microfones. O que o Paulo Nobre fez nos bastidores? Não sei, não sei nem se fez. Pode ter sido coincidência. Agora, que não foi a entrevista? Não foi. E quando as pessoas falam assim, é porque esse presidente não fala nada... Não... Se ele falar, se ele der um chilique, se ele der uma entrevista muito puto, não é isso que vai resolver. O que resolve é bastidor. Então, o que ele fez? Ele foi lá na CBF. O que foi divulgado? Foi divulgado que ele solicitou, ao final do primeiro turno, uma reunião com a intenção de discutir o protocolo do VAR. Isso é o que foi divulgado. O que ele falou, o que ele fez, o que ele usou, o que ele negociou, eu não sei como funciona bastidores, eu sempre falo isso aqui, quem tem que saber como funciona bastidor é o presidente, não é a gente que é torcedor, é tudo a nossa imaginação, os bastidores, como devem ser os bastidores do futebol, é tudo folclore, mas que existe, existe, como é a gente não sabe, o que o nosso presidente fez a gente não sabe, Agora, a gente espera ver o que é o resultado. Puta, na primeira partida, depois do que aconteceu, dele ter ido lá, o Palmeiras foi roubado. Aí qual a conclusão que a gente chega? Porra, não adiantou nada. Se ele fez alguma coisa, não adiantou nada, ainda. Né? É... Gente, resta a gente torcer. Não tem muito o que fazer. Sabe? E não tem como avaliar a, a, a atitude do presidente nos bastidores. A gente não sabe como funciona, a gente não sabe como é. Então, assim, eu não quero passar pano para o presidente do Palmeiras. Aliás, tem muitas divergências com o presidente do Palmeiras, mas nesse ponto, eu acho que não dá para cobrar em público o que ele fez e o que ele deixou de fazer. Por quê? Exatamente porque a gente não sabe Se ele tivesse feito nada e a gente soubesse que ele não fez nada, aí a gente falaria, pô, oh, você não faz nada. Mas ele foi lá. Ele tentou, ele falou, ele fez. Se fez com competência, já não sei. O que a gente vê o resultado. E a primeira rodada, depois dessa intervenção dele, a gente foi roubado. Então, parece que não foi boa. Mas tem ainda água para correr debaixo dessa ponte. Vamos ver. Vamos ver. Em princípio, parece que o trabalho não foi bom. Jair Mendes está falando assim, ah, eu acho que aquela entrevista contribuiu sim, porque os árbitros percebem que os holofotes estão mais voltados para eles, ou oh, mais do que o VAR. Você acha que uma, a entrevista que o Paulo Nobre deu, ela funcionou por 10, 15 rodadas? Se funciona, funciona por uma, e olhe lá, o VAR, o que aumenta o holofote é o VAR, o VAR aumenta, amplifica os holofotes de uma maneira absurda, E nem por isso estão deixando de roubar o Palmeiras com o VAR e tudo. Eles usam o VAR quando querem. Ó, vamos achar um defeito aqui no gol do Palmeiras. Aí tem que usar o VAR para ajudar o Palmeiras. Não, não, não, não, nem consulta, nem consulta. Anula, anula, anula, anula, anula e não consulta o VAR. Tá sendo assim. É desesperador. A gente, pô, chegou o VAR, puta, agora vai ficar mais difícil. Realmente, ficou mais difícil para eles roubarem o Palmeiras. Mas eles roubam mesmo assim. Porque eles são muito profissionais em roubarem o Palmeiras. Né? É, tá mais difícil. O que, o que às vezes a gente não, não, não se dá conta é que tá mais difícil de roubar. Fica mais escancarado o roubo. Fica mais vergonhoso o roubo. E eles são tão cara de pau que eles continuam. Certo, Wagner Fabre? Muito obrigado pelo seu apoio, pelo pelo carinho. É... O Marcos tá falando assim, não, tem que vir à imprensa e falar assim, pelo menos bota pressão. Tá, aumenta, cara, aumenta. Não é, não é que não adianta nada. Adianta alguma coisa, mas adianta isso aqui. ó. Adianta muito pouco. Tá? O que não quer dizer que não se deve... Eu acho que deve ir sim, deve reclamar, deve fazer uma choradeira. Isso deve ser feito de forma profissional. Choro profissional. Né? Não é choro que nem o Botafogo faz. O Botafogo quando vai chorar é ridículo. Né? Então assim, a reclamação ela tem que ser feita de forma estudada, as palavras têm que ser estudadas, a expressão corporal... Ah, sabe, tudo tem que ser estudado. Eu vou dar uma declaração. É isso, isso, isso, isso, isso. O Paulo Nobre, eu não sei se ele estudou isso. Agora, a forma como ele fez, o jeito que saiu aquilo foi na mosca. Né? É, o Paulo Nobre tinha uma assessoria de media training espetacular, né? que não é a mesma do atual presidente. É, não, sei, não sei se isso influenciou ou não. Acredito que sim. Acredito que sim. Mas, de qualquer forma, ninguém é substituível. Dá para ter uma outra que também faça um trabalho tão bom quanto fazia anterior. E acho que sim, deve, deve ir na imprensa, deve evidenciar, deve ó ali, aconteceu isso no jogo do Ceará, aconteceu isso no jogo do, do, do Bahia, aconteceu isso aqui no jogo do Grêmio. Tem que falar, tem que botar pressão. Quanto vai adiantar? Pouco. Pouco. Mas alguma coisa adianta. Governador está de volta. O que impressiona é a passada de pano da imprensa. Ah, não, eu não me impressiono, não, cara. Eu não me impressiono, não. Para mim, é o esperado. É por isso que a gente faz esse trabalho aqui, cara. Por isso que você apoia a gente, por isso que você é padrinho. Não adianta você esperar alguma coisa da imprensa, cara. Da imprensa, da grande imprensa. Eles vão proteger o time deles, ou os times deles. E... Calha do Palmeiras ser o Nemesis, o inimigo deles. O grande rival do Corinthians é o Palmeiras. E o grande rival esportivo, nesse momento do Flamengo, é o Palmeiras. Pô, o Palmeiras é um vilão, cara. A gente tá torcendo pro vilão. Vocês se deram conta disso? É foda. O Marcos agradece. Pelo menos você concordou em alguma coisa comigo. Ah, cara... Eu... Não tenho nada pessoal contra ninguém, cara. Quando eu concordo, eu concordo. Quando eu não concordo, eu não concordo. Tô boa essa, hein? Lucas Liberal. Diz que amanhã vai ser um jogaço abraço. Rimou. Lucas Liberal, um cara legal. Ai, puta que pariu. Eu, eu podia ter segurado, né? Por que que eu fui falar isso? A garganta começou a pintar de novo. Tá no fim já, né? Vamos lá. O Marcos pergunta assim: você acha que a CBF vai deixar o campeão ser paulista de novo, com o cheiro gastando milhões? Eu não, eu não falo ser paulista ou não, né? É, a pergunta é: você acha que a CBF vai deixar que não seja o Flamengo? Essa eu acho que é a pergunta. E tá com, tá com um jeito de Flamengo demais, né? Não pela bola, mas... Pela forma como as coisas estão acontecendo. É... Porra, o Flamengo já tem a moleza de jogar seis clássicos em casa, né? Enquanto todo, todo mundo joga três em casa e três fora. Eles jogam seis em casa. Impressionante. É... Então eles já têm essa facilidade. O clássico pro Flamengo virou jogo de grande contra pequeno. Porque lá no Rio de Janeiro eles viraram dominantes. Então, o Vasco, o Fluminense e o Botafogo, hoje, são times comparáveis ao... porra ao Bahia, ao Ceará, com todo o respeito. Né? O Bahia, o Ceará, o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense, é que até mais, passou. Né? Botafogo, Fluminense e Vasco. estão abaixo do Atlético Paranaense. Então... Quando você fica dominante na sua cidade, só você, o Flamengo já tinha 50% ou mais da torcida. né Agora deve ter mais ainda. O Flamengo deve estar com o quê? 60%, 70% de torcida na, na cidade do Rio de Janeiro? É, e com o apoio da Globo, constante, constante, constante. Então eu tava vendo exemplo. Noticiário da Seleção Sub-17. Foi 2x1 para o Brasil. Um gol... Foi do moleque do Flamengo, tal do, do Renier lá. Sei lá como chama. Renier. Príncipe de Mônaco. E o outro gol foi do moleque do... Fluminense, acho. Até... Eu não sei quem foi o outro gol. Por quê? Porque a manchete da Globo.com foi... Com o gol de Renier, o Brasil vence o Chile por 2x1. Porque o cara é do Flamengo. Então a manchete do Globo.com foi essa. Então, são esses pequenos detalhes que a gente vê que a editoria tem trancinha rubro-negra. Isso no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, é tudo corintiano. Então é por isso que a gente faz esse trabalho aqui, é para dar uma opção. Sabe? Larga esses caras, vem pra mídia alternativa palmeirense. Apoia a gente, deixa, sabe faz que a gente cresça. A gente faz esse trampo aqui com o bom. Amor ao Palmeiras, cara. E tentamos dar o troco tentamos fazer alguma coisa. Né? Para que a nossa torcida não entre. Porque você que vai no estádio e vê a torcida xingando e não sei o quê. Cara. Aquele sereto. Ontem o André Rezec, quem assistiu Linha de passe ontem? Ontem o André que falou assim: a culpa da queda do, do Palmeiras é a do Seleto, mas ele falou brincando. Mas é verdade. Claro que né, toda a culpa não é dele, mas ele tem parte na culpa. Assim, quando o jornalista faz isso, ele está querendo usar a força do microfone da Globo, dele, do Sport TV, para meter um já ganhou na cabeça dos jogadores do Palmeiras. Os jogadores do Palmeiras estão assistindo. Os jogadores do Palmeiras não estão vendo o Periscato. Os jogadores do Palmeiras estão vendo linha de passe. Troca de passe, sei lá. Chance, porra. E o Celeto fala assim, ah, já tem churrasco marcado, o Palmeiras já é campeão. Porra! Você pode ter um grupo de 30 jogadores, tudo com a cabeça boa, mas você vai ter lá uns 4 ou 5 que tem a cabeça um pouquinho mais fraca. Sempre vai ter. E o cara nessa, o cara entra. Não foi à toa que o Cereto fez isso. Ele é corintiano. Ele plantou a sementinha. E a gente não cai nessa porque a gente não é bobo. Pelo menos parte da torcida não é. Aí o Palmeiras cai. Ah, é. esses caras aí. Ganha não sei quanto, né? Mas deixa eu falar com o pessoal do, do Superchat aqui, vai, que eu preciso. O Dorival Nascimento fez o Superchat e apoiou aqui a nossa mais uma vez nossa transmissão muito obrigado Juliano padrinho Juliano um dos mais revoltas mais corneta que tem lá no grupo de padrinhos mas ele corneta com a cabeça né ele não corneta com o fígado ele está falando assim mídia tradicional gambá e Flamengo merece morrer morrer calma Juliano não é morrer puta vive a mídia palestrina vira o padrinho morrer não né calma É... Vamos lá Walter Mencone Finalmente virou padrinho né? Ele está sempre aqui no chat Está sempre cornetando Já levou as patadas Mas ficou padrinho esse fim de semana Então salva de palmas para o Walter Seja bem-vindo Se você precisar mandar seus dados Pelo e-mail para eu incluir você nos grupos Junior Souza pergunta se o Johan não seria uma boa de titular amanhã. Ele jogou muito bem, né? Ele pode até ser uma surpresa do Filipão. Mas eu acredito que ele vai de Scarpa, Dudu, Zé e Luiz Adriano. Meu palpite. Aliás, terminando pelos isso aqui, eu vou terminar de fazer o pré-jogo e já vou publicar. Vocês fiquem atentos. Meu comentarista, meu comentarista Marcelo Pereira, comenta muito esse rapaz, hein? Fiquem de olho nele, mais uma revelação do verdade. depois do Bruno Zanholo, mais uma revelação, que é o Marcel. Seja padrinho e prestigie nossa transmissão amanhã, é isso aí. O Orestes pergunta, posso ser incluído no grupo também? Não, não, Orestes, você não pode, você sabe que você não pode. Você tem, a, tem o, o pino da granada solto igual o Felipe Melo. Não pode. Você entra lá, você toma umas cachaças, fala um monte de merda, toca fogo no grupo. Não pode, velho. Não dá. É uma pena. Oscar Ito. Virei padrinho também. As discussões no WhatsApp são demais. Então são boas, às vezes vira um pouco né? passa um pouco do tom e aí entra a moderação no meio o grupo em geral é muito bom, é bem diferente de tudo que a gente vê por aí então, preste atenção entre lá no verdade tem uma página chamada Princípios então eu vou, deixa eu pegar o URL direito aqui para não falar besteira nem eu sei de decor Mas eu acho que é verdazo.com.br Barra princípios Vou confirmar aqui com vocês É isso mesmo E todos os princípios Que o nosso projeto defende Eles têm que ser seguidos No grupo de whatsapp Tá Então quais são esses princípios A gente não entra em conflito Com os interesses do Palmeiras jamais o que isso quer dizer? que na hora de dar uma notícia se a notícia ela tem potencial para atrapalhar o Palmeiras por alguma razão a gente não dá então, por exemplo está contratando alguém eu fiquei sabendo que o Palmeiras está contratando não sei o mas está em negociação ainda não fechou para que, que eu vou chegar e falar assim ó, oh, fiquei sabendo que o Palmeiras está negociando com não sei quem se eu falo isso sobe o preço então, quem faz isso para dar a notícia atrapalha Então isso a gente não vai fazer. Críticas. Sempre feitas com o cérebro e não com o fígado. Então quando chega fim de jogo... E é na puta, é que é pra começar a gente nem abre o grupo. A gente fecha o grupo durante o jogo. Não, não tem aquele... Pra um cara que fica assistindo o jogo e comentando no Whatsapp, não é no, no Verdazo. Porque é fechado durante o jogo. Se o Palmeiras ganha e vai bem, quando acaba o jogo a gente abre. Se o resultado não é bom, a gente deixa fechado. Por quê? Porque os caras estão pistola. Aí eles vão entrar lá e vão começar a falar um monte de merda. E a gente não precisa disso. A gente quer fazer críticas com a cabeça. Depois a gente para, pensa. O que deu errado? Deu errado isso, isso, isso. Com a cabeça. Ah, oh, fulano, filha da puta, chinelinho, ganho não sei quanto. Não é isso. Não é, não é por aí a nossa discussão. Você quer discutir desse jeito? Tudo bem. Tem outros lugares para fazer isso. Não falamos de boato. Então... Rádio Bogotá deu notícia, não repercutimos. É, fofoqueiro da internet falando, não repercutimos. A gente leva o Palmeiras a sério. Né? Tem um, sabe, ah, fulano vai ser candidato ao presidente do Palmeiras. Mentira, não sabe. sabe. Então a gente respeita, respeita o torcedor do Palmeiras. A gente não inventa nada para ganhar audiência artificialmente. Tá, então é, é, é princípio sabe? tudo bem quem faz sabe? quem quer fazer, faz do jeito que quiser assiste quem quer aqui a gente é assim e todos os recursos do nosso canal para que, que a gente investe, reinveste em tecnologia em novos quadros, em novos recursos no site, cada mês está acontecendo coisa nova no site, coisas legais a gente por, por exemplo colocou A busca por data recentemente. Né? Tudo isso está virando atração para nossa torcida. Isso vem de vocês, vem dos padrinhos, vem da palestra Custom, que é patrocinadora do Palmeiras, que é padrinho. Por quê? Porque o mercado não acredita na gente. Porque o mercado não dá moral para gente. Não, não vai dar moral para gente? A torcida dá. Isso me dá um puta de um orgulho. Então, muito obrigado de, de um coração a esses quase 500 padrinhos que estão aí já há três anos fazendo o projeto crescer cada vez mais. Certo, senhores? Muito bem. Que alegria, que alegria fazer esse, esse trabalho com vocês e para vocês. Uh... Marcos Valente está falando assim, lembra do Luciano do Valle falando maldita bola parada? Não lembro. Não lembro qual foi o episódio que ele falou isso. Eu lembro da imprensa italiana falando malditos pênaltis! Porque a Itália sempre era eliminada nos pênaltis. Mas isso aí eu não lembro. Quer deixar aqui o meu boa noite a todos. Agradecer demais a companhia de vocês. É o maior lugarinho que chegou agora, mas já estamos terminando já, né? Começa às oito, você sabe disso. Então eu queria deixar aqui o um agradecimento a todos que acompanharam o Peliscato. Hoje estouramos de audiência. É... Expectativa pela Libertadores, né? Então, gente, esqueçam agora tudo, toda a bronca que vocês têm do Davidson, do Borja, do Diogo Barbosa. Sabe essas pegação no pé? Até Eu, eu tenho a pegação no pé com o Deverson, mas eu tento controlar ela, Por porque ela não leva lugar nenhum. Então vamos, vamos tentar deixar isso de lado e todo mundo abraçar o time e empurrar o time pra frente. Todo mundo, todo mundo. A gente, eles precisam disso, cara. De energia positiva. Na internet amanhã é o dia inteiro. Sabe, só energia positiva, só coisa boa. Vamos empurrar esses caras pra cima do Grêmio, vamos trazer um resultadão amanhã de Porto Alegre. Tá? Então amanhã é, eu vou transmitir mais uma vez. Anholo a chinela de novo. Né? Então eu narro. Marcelo Pereira mais uma vez é, comenta. É, o jogo começa às 21h30. Então a partir de 21h15 a gente entra no ar. Já deu frio na barriga aqui de novo. É, esse jogo fundamental... Para a sequência da temporada do Palmeiras. Então, Grêmio e Palmeiras amanhã. A partir de 21h15 aqui no nosso canal. Vocês querem, querem ter uma inspiração? Assistam o vídeo da TV Palmeiras. Que foi, foi liberado hoje. Que é um filme comemorativo de 20 anos da Libertadores de 99. E eu, eu cheguei em casa... Pouco antes de começar o Peris. E comecei a ver. Deu tempo de ver. Um minuto e meio. Menos de dois minutos. E eu fiquei todo arrepiado. Quase comecei a chorar. E eu tive que parar porque eu tinha que fazer o Periscato. Mas eu vou ver agora. Ó, Libertadores é demais. Ganhar Libertadores, para quem teve a chance de comemorar, é espetacular. Eu lembro que é, na final contra o Deportivo Cali, o Palmeiras fez 1 a 0 e tava indo para os pênaltis. Aí, aos 30 do segundo tempo, o Júnior Baiano fez um pênalti, idiota. Na minha frente, eu tava bem na frente do do ponto onde foi o pênalti. E era 30 do segundo tempo, e o, o Zapata fez o um gol. Faltava 15 minutos. Aí eu, aí eu lembro que eu falei para meus amigos que estavam junto comigo, Mário... Lualdo, Luciano Eu lembro que eu botei a mão na cabeça Eu falei, a gente nunca vai ganhar essa merda Não é possível né? Pô, Passamos do Vasco Passamos do Corinthians, passamos do River Plate Não vamos passar do Deportivo Cali E deu dois minutos O Palmeiras fez 2x1 um, com o Ozeias Cruzamento do Júnior e, e aí foi pro pênalti aí História que todo mundo sabe Foi demais, foi demais. Não foi tão intenso quanto o Paulista de 93. Já contei a história do Paulista de 93 também. Mas foi demais, foi demais. Foi assim, 100 a 99, tá? Em termos de emoção, em termos de grandeza. A Libertadores foi demais. E eu estou bem confiante que esse ano a gente vai ganhar mais uma. Bem confiante mesmo. A gente já passou raspando ano passado, já chegamos perto, né? A gente vai chegando cada vez mais perto. 16, depois 17, avançamos um pouco mais. 18, chegamos na boca. Ou paramos no boca. Nossa, parecia o Mauro Betting agora, né? E, e agora estamos fortes de novo. Quem sabe, né? Estou com um bom pressentimento. Tomara. Tomara. Todos juntos amanhã. Torçam muito. Muito mesmo. E semana que vem, todo mundo no Alias Parque. Aconteça o que acontecer amanhã. Alias Parque não. Paca e bu, né? Todos com energia positiva para o Pacaembu, para a gente conquistar essa vaga para a semifinal da Libertadores. Valeu, rapaziada. Então, temos o um encontro marcado amanhã, às 21h15. Queria agradecer demais a companhia de vocês nessa hora e pouco aqui que a gente passou junto. Agora eu vou fazer o pré-jogo e descansar, porque amanhã tem planilhas para preencher. Valeu! Grande abraço, turma, muito obrigado e saudações ao Viverdes a todos.